Odu billahi min ash-shaytan r-rajim, bismillah ar-rahman ar-rahim. Inna alhamdulillahi na ahmaduhu, wa nasta'ayinuhu, wa nasta'gfiruhu, wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min seyyi'ati a'malina. Man yahdihillahu falamudillahu wa man yudlilhu falamudilahu. Ashadu an la ilaha illa allahu, wahdahu la sharika lahu, wa ashadu an muhammadan abduhu wa rasooluhu.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 mishoktë e tij, besnik, mbi familjen e tij të, ti të ndarshme dhe mbi gjithë pasurisitë e tij me të mirë deri në ditën e gjykimit. Vazhdojmë me lejin Allahu xhalla wa wala në vargun e ligjëratorëve mbi mësimin e aqidës së besimtarit, mbi mësimin e besimit të besimtarit, me të cilin besimi duhet me të aqu Allahun te varde koha te ala dhe përndryshe njëriju nuk shpëton para Allahu të bareke vë të ala. Dhe duke posë parasysh këtë mesele, se njëriju nuk gudzën me taku Allahu në gjellu ala, e ajduke posë defekte në besimin e tina, kjo e të regonë rëzikshmërien e njërijut në këtë bot, nësaj nuk i hullumton mirë qështjet e besimit. Qështje e besimit nuk mësot e dëgjën edhe mbaroj qështja. Qështje e besimit nuk mësot e dëgjën edhe mbaroj qështja e ledzonë dhe mbarën qështja. Jo, qështja shumë me e ma dhe se kjo. Qështja është me njohët Allahun të bareke o ta ak, te ala haqqal ma'rifa me njohën më të mirë. Jo me ditë njërzit që te njëfë Allahun, po me ditë Allahus e te njëfë ata. Kjo ka dalim. E këna përmin me mira herë, se neve nuk njëmaftën, njërzme menu për neve se e në besimtarë dhe njohës të Allahun të bareke o ta ala. Ajo që ka na du dhe me ditaj me ilmin e ti se na e kena mësukush është ai dhe i mi bindë ati, subhanëhu wa taala. Andaj edhe oja, i ka përmenjë shumë për i sifateve të Allahu Tebarike wa taala dhe e përmendëm se i bënkajme e lëgjauzije në hadithin e fundi që ka e përmendëm në sahiju al-Bukhari se ditën e gjikimit njërzve ju thuhet gjdë kush që ka ka adhuru dikar leti shkoje pasë dhe mbesin vetëm besimtar të vërtet. Këtu, ka thonë i mënkajim e lëgjauzije, Pengamedi a.s. ka thonë, dhe mbesin mu'minund të vërtet, besimtar musliman dhe mu'min, dhe mbesin munafikat si talje a anës Allahu Gjelloala me ata. Duke me ndu se mës pëshkoj me besimtar dhe në fund, Allahu Gjelloala i shgënin. Sikur që i kanë shgënin ata besimtar të në këtë dunjohë. Mirë pa jo, mesela kresor është se aty që kanë besin përveç besimtarve aty jesin vetë amatat dhe zetë kanë qimë për nime jo me përkacim andaj, gjdo kushka e ka adhuru dika një shkon pas Allah u thot fe li jetë ba men kene ja abudu shems e shems, le t'i shkoje pas adhuru si djelit, djelit adhuru si hanës, hanës dhe le t'i shkoje pas men kene ja abudu të tawaghit, të tawaghit kushka adhuru tagutat dhe një shkoje pas tagutave Andaj këtu qështja shumë rëzikshme Që ti me mbet këtu dhe me pritë Allahun Dhe Për nga meri ale i salatu e salam thot Dhe vjenë Allahu Jo me Cifatët e ti Ju, ju do këtë cikur po vjenë Allahu ja jo u banë ato Dhe ata thonë nja E na të pritë Allahun të e barë e kjo vëtare Dhe kur të ju venë në Pamiën që ka ata e njofin E i bën kajimi anallë me këta Ata e njofin Do me thonë Pas ka një huri të veçantë besimtarë Prendu n Për Allahun te bareke wa teala, e ditën e gjikimi dojnë, ne e kena Zotin Absolut, Rabbul Alemin, Zotin e Botrave, e njofën me cilësi. Andaj vaj, vajhalja i ja, ati njërit i cili nuk ja dinë cilësi të Allahu te bareke wa teala. Andaj kjo si parathonje se rëzikshmëria musmësimi të akides është shumë e madhe. Njëriju musmës tolisë brenda dhe jashtë me akide, brenda dhe jashtë me besimë, dhe mos mu mahnit me doartë të rëkitje dhe me lafdratët dhe me sejnët e cilat janë fasat e kësaj dënjojës e ditën e gjikimit nuk bajnë dobi par Allahu te bareke vëtë ala. Hoxha foli se disa prej sifateve si që ishte sifati Allahu te bareke vëtë ala ardhi Allahu te bareke vëtë ala për me gjikue ditën e gjikimit dhe përmendëm se sifati tjetër është prej sifateve më më dështore andaj ndoshta do të na marrë kjo 2-3 ligjërata sepse është tema më mëdështore. Tema më mëdështore sa i përket këtij besimtar me me këtë dhe sa i përket anës Allahut te bareke وتعالى. Kjo është tema ku ka thanë hoxha ru'yetullahi yawm al-qiyamah, shikimi Allahut ditën e gjykimit. Shikimi Allahut ditën e gjykimit apo shikimi Allahut në në xhennet. Do të shkrojnë më vonë se a e shikojnë besimtari të Allahut para se më hyjnë në xhennet. Apo vetëm kërhin gjenet, e sharojna me, me ata që kanë thonë djetarëte e lisonetit. Mirë po, shikimi në Allahun të bare kjo dhe të ala është kulmik në cive që ka Allahu Gjelluale e ojep njërzë. Ma dje, njërzit Allahu Gjelluale ka kryu me këtë shtisa me dhesh, me sy, edhe me shije, dhe këto shtisa nuk ngopën me kryesa po ngopën vetëm me Allahun të barë kjo të ala, që të i ka përmeni i bëkajim e ljozije, se ditën e gjikimit ajë cili plëtësohët është vetëm e shka e shëfë Allahun gjelle gjelle vë ala, gjelle gjelle vë azë, andaj kjo është teme e rënsish me qka hoja e ka trajtua, ka thonë në poezi e përkëthejmë poezin tekstualisht pas taj i përmeni të hoja argumentet me tësatë dëshmon dhe argumenton se Allahun gjelle vë ala shifë edhkimit. Wa annahu yura bila inkari. Thot është e vërtetë se aj Allahu shifet pa kurfar muhimi. Pa kurfar muhimi. Se thot pa kurfar muhimi, sepse ka për njerëzve të cilët e mohojn shikimin Allahu xhallahu ala dhe thojnë Allahu tebarake ve taala s'ka mundsiu mu shikoe. Nuk ka mundsi kurkush me pa Allahun tebarake ve taala fi jannati l-firdaws bil absari, në jannetin firdaws shikohet me sy sytë e tonë, e njërzve, Allahu në bo për e atyre të cilat, e shofin fëtirën Allahu gjellu ala, me sy e shikojnë Allahun të bareke, u atë ala, kullun njerahu rrujet e lëjani, gjdo kush ka e shëf, e shëf me shikimin e syve, këto e ka vërtetua, bil epsar, pas të ka thënë ijan, me sy, kema ata fi muhkemi lë Kurani, si kur që ka arki lajmë, në, Kur'an i prer, ka ardha Kur'an, i prer dhe lajmit e Kur'an duhet me besuha. Pastaj ka thon: "Wa fi hadithis sayd al-anami, dhana hadithin e zotriut të njerëzimit, zotriut të njerëzimit, min ghairi ma shakkin wala ihami, pa kur pardyshimi dhe pa kur far iluzioni." Kjo shkëk edhe iluzion e përdor hoxha ku në demantë atyri të sëtë kanë thonë se këtë hadithët që kanë ardhë se Allahu shifët ditën e gjikimi që do të përmena sahi Bukhari dhe muslim kanë thonë nuk e ka për qëllim bash me pa Allahun për një me po me zemër me pa nërsa ne e këna përmen se me zemër shifët edhe ndunja a po, pengamere a.s. ka than kër e kanë vejt qëka është Ihsani ka than me adhuru Allahun si kur jetë duke e pa Mi po kësi shikimin e ku shpohu Dite në gjikimit Po shpohu një shikim tjetër Me po direkt Allahun drejt për drejt Allahun subhanahu wa ta'ala Pasaj thot Rujet e haqqin Lejse jem të runeha Shikim i haqq Sikur që i po shifmi tashme një një tjetërim Sikur që dhe të përmenin Dhe pengamira a.s. Sikur që e shofin njerës të hanën E shofin fotografim Apo hanën për një me Hanën e shofin me sytë të tëre Pasaj ka thonë që shëmë si sëhën laë sahabë dhënëha së kurë që në shofën dhjëllin këthjëllt qërt pasërt pa kurfar mjegule wa khussa bërrujëti evlijatë janë veqë më shikiminëti evlijatëti më të shkëtë Allah të barëke wa ta'ala fadilëtan wa hujibu a'da'uhu janë privilegjua më të shkëtë Allah më shikim si vlerë prajë Allahot dhe janë privue armistë të ti janë privue armistë të ti Allahu në arrujt më konë armike Allahu të vareke vëtala Allahu gjellola ka armistë dhe ka pëhukta në Kur'an se Allahu të vareke vëtala ka armistë Allahu aduhun lil kafirin Allahu gjellola ka thënë Allahu është aduh i kafiram Allahu ka aduh që pëllam Allahu ka armistë sepse disa njërëz mundohën me përshkrujt se kur kush nuk e, e urejnë Allahum kur kush nuk e ka armik Allahum dhe Allahu i do të gjithë dhe Allahu i ka kriju ropët e tina dhe ka në ka kriju Allahu gjelle o ala e dan kja në batin Allahu i ka kriju e dhe Allahu i urejnë ata sikur që i ka kriju i blisin dhe urejnë Allahu të barek e o të ala i blisin Allahu i ka kriju njërëz prej tëre i dan dhe prej tëre i urejnë i urejnë Allahu gjelle, gjelle o ala mësme pasur rejtë se kësh kriju e gjehenemin, asënë kë kësh fut në gjehenem, kërkan Allahu të bareke o t'ala, po këja vërdetonë se Allahu ka armiq dhe ka miq. Ando njeri u duhet me u arvatë më bo mik i Allahu të bareke o t'ala. Kjo është poezia që ka pru hoqa, dhe ta së sharohje një, bas një vargjët. Thot, ka thënë Allahu gjelle, gjelle o ala, u gjuhu një u me idhin naghdira. Dite në gjikimit ka fitira të cilat janë naghdira. Të shkëllqyra Shikon e Kur'anin Kur'ani pak i e ja pransi Kësaj bote Vëzhdimish, hape ku dush Kur'anin Që ka thonë i bënkajimi Hape ku dush Iki disene Allahu dita gjegimit Allahu dita gjegimit Që do me thonë se Kur'ani të lidh me Allah Në ditë në gjegimit Se të lidh me Allahun e e se është hak Dhe të lidh me akiretin se është hak Dhe është i përjetëshmë është një përjetë shumë, akirejti. Andaj Allah dhe të u gjuhu johu me idhin. E djetarë ka në thonë, se përdojë Allah në atë ditë. Sigur që i ma përbesimtarët është bëhe njofshmi kjo ditë edhe nuk ka dishim për këtë ditë. Johu me idhin. Andaj nuk thot ditë në gjikimit, dhe dhe të johu me idhin atë ditë. Sepse të besimtarët më është të njohër kjo, kjo ditë. Dita e gjikimit. Andaj ka dhe në Allah u gjell Atë ditë do të këtë ftyra nadhira. Këta jetë, hoqë a ma vonë, do të ispegoje me tefsirët e sahabeve. Kur të avërtetoje në aspektin e sahabeve se shikimi Allahu gjellëuarë dite në gjikimi se është hak i vërtet. Sigur që na e besoj dhe Allahu në qenjën Allah, e Allahu, dite në gjikimi të shifët Allahu te bareke, vëtë alë. Ndërsa tash vetëm do, do të citojnë. Ila rabbiha nadhira, të gzoti të rëshikojnë, Këtë janë dësejmë dhe, Allah e pahën ftyran e njeriut, ftyrat e njerëzve, dhe këtë e pahën shikimin nadhira, shikim, i cili shikim nuk bëhot me zemër, po bëhot me vëgjë, syt janë në nëftyr. Dhe këtë sy si e shofin Allah unë gjellë u alë, që dhe më thonë ka më konë shikim i vërtetë. Që dhe më thonë ka më konë shikim i vërtetë. Shikonë, shikimi Allah unë gjellë u alë, që që ka dhoni Ibn Abasi, e gjellion ve a'dan e një fësër, është maj madhë dhe maj lartë se mu speguhe. Mirë po në e pohojna dhe e vërtetojna, nërsa lezet i kësojnë nuk ka mundë si për dunjohë më kalzivuhe. Nuk ka mundë si më të regu prej, prej dunjohë. Mirë po njëriu du të me posë maldhë që e përmenu. Du të me më malëngju për Allahun të bareke vëtë ala. Se përse kjo dunjohë nuk ka vlerë nëse njëriu nuk zotin e n Dysa ti ogjeri ti sicali prej neve nuk ka kriju por me hangër veç edhe por me nxjerata me nevojtor Allahu e nderoft as vesh por me pi as veç por me iknos vetvetet me nglacit te ksa donjoja i kriju por ni qellim shom ma te largs se ata merren nje atje me se Allahu te bare ke u te ala ni miz nuk e krijon por kot e kot ni lop nuk e krijon por kot e kot ni bubret te vogël nuk e krijon por kot e kot Allahu u gjellole ka përmenjë Se nuk e kena kriju qakon qia dhe në tok La i ben për me lujt Qlun Allahu u gjellole Bu brecin kur ta kryoje Nuk e kryon për me lujt Ka qëllim të sedi Allahu u gjelon një qenë Nuk e kryon këtë e këtë Qenë një shkanë si qenë Derin shkanë si der Nuk e kryon këtë e këtë Ka një qëllim Allahu me atë der Në ndështë asë nuk i shofë na Ato në gjukë Prej kavshve të egra nuk i ka kryu Allah u këtë e këtë balenat të ndryshme me me kilogram me ton të mdoja nuk i ka kryu këtë e këtë e nëse kitë këtë kafsh që Allah u një deti ban pluhën dhe hi në këtë dunjo, nuk i ka kryu këtë dhe këtë a thu kryesën më të ndarshme ta e ka kryu këtë e këtë kryesën më zgjedor e ka kryu këtë e këtë kryesën që ka Allah u gjellore ka thonë e ka kryu në paminë tina e ka kryu këtë e kët korsasin ja ayuha al insan ma gharraka bi rabbika al karim o tani neri çka të mashtron kundër Zotit tan kafshë që ne ka kriju ka të kot ti e nuk ka kriju ka të kot andaj allah te bareke u teala i ka krahasuar ata njerëz që mendojn se allah u xhelal e ka kriju për me lut me kafshë basa ka than belhum e dal mos i ndërmendojnë kafshë ka than ata janë më poshtë pse sepse allah e ka ndërru kido më sku të poshtë andaj na e na krijuar përkë kuran për hadithën e për nga merit a lejtë salatu e salam, për me quve mesajin Allahu Gjelluara në vend, për me ditë se ajtë cilë e ka kriju vdekjen dhe jetën, do të dishka prej neve. Elledhi khala kalmote wal hajat, li e blu e kumë, jo me hangër, jo me pi, jo më knaqë, li e blu e kumë, me ju shti në sprov juve, cila është sprova, kush kam e adhru Allahu Gjelluara, dhe kush kam e adhru e pshet e tina. Njëri u është në dëshira jonë, cëllës si jepë njëriju për parësi. Njëriju është mësu me dashë vetë vetëm, është i prim me dashë vetë vetëm, është i prim me dashë dëshira të vetës, është i prir me madhru vetë vetëm. Ando Allah u te bare kjovëtare, ka përmenë se inëll, inësënëll, jepëgha, njëriju vërtetet e pronë, ata pron, më çfarë ata pron, më shumë se nda ata pron me zullum dhe me ignorancën e tij. Andaj Allahu xhallala ka përmendur në surën al-Qiyamah se njerëzit privesimtarëve të ndricuar aftyrat të tyre e shikojnë Allahun te barde ke u te ala. Njeriu do të më jetu për çellime të larta. Ja vlen muslimanët me diskutov vlerën e njeriu shumë. Senasi njerz i kenë dot disa çaste, dot dakika gjet donjë. Kto dakika janë shumë shtrejta. Kto këto frimare janë shumë shtrejta, por çdo frimare që ne e marrim në llogari, atë duhet me me ditë vlerën tonë. Allahu te bareke وتعالى na ka krijuar që të afrona më shumë te Allahu te bareke وتعالى. Fatallahu jalla ala na yetter li alladhina ahsanu alhusna wziada. Ata sot kanë bën mirë në këtë dhunjo. Kan bën mirë. Nuk është për së cilim më bën mirë atë mirësi që njerëzit Më ndohën me abuzu dhe me shpërdhëru Kanë bo mirë i kanë besu Allahu dhe E kanë adhuru Allahu në gjellë o ala Këta janë Alledhine Ahsenu Elhusna Wazijade Ata zëtë kanë bo mirë në këtë dunja Ju takon mirësia Mirësia qka? Gjennete Wazijade Edhe shtes Shkanë shtesa? Shikimi Allahu të barëke Wa ta ala Shikimi Allahu jellë Jellë o ala Këtan Allahu të barëke Wa ta ala Lehumma jeshaune fiha Ata, besim të artë, kanë qëka të dëshirojnë në gjennet dhe, dhe mashum. Mashum? të nako dhe ma shumë Që ka ma shumë? Me po Allahun të barëke vë ta'ala Me po Allahun gjelle, gjelle vë alë Andaj ka përmenim në kajmë e lë gjozia Se kish pirtë mbërën dëneve I cilis ngopët me mirësia dhe bukuri Ka mund ngopë kër të shofe Allahun subhanahu vë ta'ala Atar pëllë të sotë A dhaçudo la për mënyrë me hadithin se na në premton koha nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur e ka përshkruajtur se si do të duket skena e shikimit Allahu, të Allahut te barekahu te ala hadithin se nga zer Imam Ahmedi ibn Battah dhe ibn Khuzaime në librin etin, ata kanë saksu disa prej dietarëve ibn Qaym al-Juziyya, skena se si doqet kur Allahu xhallwala ja mund son njerëzën e pa po, Allahu te barekahu te ala dhe thot pejgamberi alaihi salatu wassalam dhe banorët e xhennetit nuk i mërë malim ma shumë për diqka se sa për ditën e gjumonë. Sepse, thiron me shkume pa Allahun Gjellu që do me thonë, se edhe në gjennet ka mal për malim, malën gjim dhe nuk është ki malën gjim vetëm se për me shkume pa Allahun Tëbareke Andaj njëriju ka vlerë të Allahun Gjellu nëse aj, jadin vlerën vetë vetës. Ka thënë Allahun Tëbareke Vëtëala Kella inahum arrabbihim jume idhin le mëhgjubun, kurse si, mos besimtartë ditën e gjikimit, janë të privum prej Zotit të të tëre. Nuk mune me pa Allahun të barëke, dhe Allahu gjellane përmen këtë ajet, për me vërtetu të kundërten, se s'ka ma ketë se mësme pa Allahun gjellë, gjellë wa ala. Shikone, djetartë kërë e kanë krasu, kanë thonë, para me ndojët ti krije, satë njerëzit mësme të pa, me dalë të njëtën tane, të me dal për jashtë ose familja jote, nuk ç shikojnë kurkush. Atë dhan, advenkëç. Mos me shikojnë ana jote, baba jot, këtë familje mos me të këshill. Ti thuaj, "Ej, unë këtu jam." Ata nuk çofin. Për hidhrimin. Paramenokrit kreshat mos me të shikoi tië, dhe mos me hidhnu me tië. Atë kishte ran, kishte vdek prej prej të këshmit. Ditën po. e xhigimit nuk ke dëshir kurkush më të pa, çu s'intereson sa kurkush në vekëshir, njëni një teatri. Mos me të pa Allahu është shumë keq. Çe. La yanzuru ilayhim. Allahu dhot, nuk i shikon mosmësimtar. Ata kanë dhim tek sa. Pse s'na shikon Allah neve? Wala yuzakkih. As tog i pasran Allahu xhalle, xhalle wala. Kjo është e keqe. Andaj Allahu te baraka hu te ala, ai ka kriju shëtsat për medicina e keqë është ajo ditë. Mos me shikuh kurkush, mos me të fol kurkush, shumë keq është. Andaj ditë ngjigjimit, Allahu te baraka hu te ala that kalla innhum rabbihim yawma idhin lamahjubun muzbasimtarat dita ne xhjikimit e kanë një dënim të madh allahu nuk i xhikon ata e as ata s'kan mundsi me pa allahun te bareke ve teala pase ka than allahu xhelle jelle wala lehum fiha faakehatun wa lehum ma yad'un salamun qawlan min rabbir rahim fata allahu tebareke ve teala ata kan prepembe çka te dëshirojnë besimtar që farë të që shkojë në përmend Allahu Jallu Alejo Benta të gajtë shmenë selamun që ulemë në Rabbin Rahim dhe kanë përshëndetje selam për e Zotit të më shërshëm Allahu Jallu Alejo ju fletë njerëzëm edhe ju jepë selam es-selamu alaikum që shkardha për hadithën tasaj dhëtë hoja wa hadhi l'ajatu sarihatu t'delalati ala rujetil mu'minina Rabbahum të baraka wa ta'ala këto ajete që ka i citumë janë të qarta në argumentim se besimtarët do të shofin zotin e tërë të barë këvo të ala. Sariha në gjuhën arabe do me thanë nuk ka mundë qimu interpretu nëndryshe. Kur thuët që kja jetë, është sariha, është i qartë, i kthjellët. Do me thanë nuk mundë është me interpretu dhe me spiku nëndryshe përve se qashtu që shdo këtë të i përjashtë. Atakan me po, Allahun të barëke La të qëbëlu të hrifën Vë la të ujëlen Këto ajete së franojnë Të hrifën Me unërishu vendët Me thënë, jo me zemër kanë me po Me thënë, ja Allahun të barëke Nuk e shofi njerëzit me si Kjo është të hrifë Vë la të ujëlen Dhe asë mi po të ujël Asë mi po të ujël Ajete të Allahun të barëke Vë la je ruddhuha illa mukabirun qëdë këtëmë Allahu ala sëmërihi dhe nuk i demanton dhe nuk i refuzon këto ajete dhe këto kuptime këtër ajeteve përveç i në qijut dhe ati cilë është me ndjëmadë që ka mundësinje riu me mohu se Allahu në gjellu ala kalme po ropët e ropët e tina si ka mundi Allahu te bareke we taala me mohua ka çështje por vetë çati i cili thot hoxha ja ka mshel Allahu veshtë ti dhe zemrën e ti we jaala ala basrihi ghishawatan do nesita ti ka vendos perde Allahu te bareke we taala fa men yahdih min ba'dillah e kush ka mundsi me, me udhzu ata pas Allahu te bareke we taala s'ka mundi ande Allahu jallalah kurika permend dëshmiën për vetveten e tina ka than Si si e udhëzon Allahu një popull që kafaruan pas besimit të tyre. Si ka mundësi Allahu t'i udhëzojë disa njerëz që kanë bërë kufër pas udhëzimit të tërë? Pas sa kanë pasur iman, kanë bërë kufër. U shahidū an-n rasūla ḥaqq. Dhe kanë dëshmuar se Rasuli është i vërtetë, dhe i dërguari i Allahut te barekuhu te ala. Wa jā'ahum bayyināt. Dhe u kanë argumentet e qarta. Wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin Allahu nukë udhzon popullin zullumqtar s'ka mundi Allahu më udhzu popullin qoftë ai popullion apo kushdo qoftë pasi kanë dëshmuar se Allahu e ka dërguar pejgamberin dhe kanë besuar fillimisht dhe pastaj për çejfot e kësaj bote janë moshtruar dhe kanë lënë fejen Allahu xhallahu ala si e yehdi la ti jgmiuzu Allahu këta njerëz ti shbe udhzu njeriu që ka qenë zullum ka dëshmuar pejgamberin E kanë dal argumentat dhe e kanë calcio rrugën e tij, Allahu na drit. Onde kjo është një rrezik i madh, njeriu duhet të vëlutë Allahun xhallal wala, ti midhru iman, sigurisht që pejgamberi alayhi salatu wasalam, gibril ia ja ka çuar joksin, ia ja ka nxjerë zemrën, ia ja ka mbushme iman dhe ursi, pastaj ia ka mshell. Nuk ka nuk ka thon pejgamberi alayhi salatu wasalam mamurën zemrën dhe mambushën me teori. Defakti madha kjo. N me me teori s'ka mbush zemrën. As me filozofi xuxia be iman manbush al ma iman wa hikma la mawrsi anda njeriu dout melut allahu xhallawala qe kta ajete me ja munsu me i besu ashtu siç kan ard nga pejgamberi salallahu alaihi dhe nga allah nga allahut te bareke وتعالى tot pasai hoja ne vazdim wa qad tawatarat al ahadith bi ma'na ma tadammanatu hadhihi al ayat dhe gjithashtu kjo is kaftina ajete do të këthejmë i këtjarë ajeteve, prapë me tëfsirë të ulemave, mirë po këto ajete janë të qarta se njërzit besimtarë e shofin Allahun të barë në ditën e gjikimi dhe në gjennet. Pasaj thotë, ka nërë hadithë, mutawatira, nga pengamiri a.s. me të njëtin kuptim, me të njëtin kuptim, rawhaha e imetus sunneti vel hadith, fi dhe wawini l-islam, i kanë transmektu këto hadithë, Imamat e muslimanëve, imamat e el-sunnetit dhe hadithit në librat e islamit an-fudala is-sahabati wa ajllahim nga më të mirë prej sahabeve dhe më më të mëthërit prej gjere. Do të thonë hadithat, çka transmetohen nga pejgamberi alayhi salatu wassalam. Se pejgamberi alayhi salatu wassalam e vërteton shikimin Allahu të në gjennet, e Allahut te barekau taala. Në xhennet e transmetojnë sahabët më të mdoj, jo sahabët e vogli, sahabët kategoria e lartë. Sikur po shemo, thot ke Ebi Bekra Siddiqu, Sikur Ebi Bekra Siddiqu, Ebi Hurejra, Ebi Sa'id, Gjerir ibn Abdillah, Suhajb al-Rumi, ibn Mas'ud, Ali ibn Ebi Talib, ebi Musa al-Ash'ari, e Anas, e Burejt ibn Huseib. Këto sahabi, jam brej sahabive të mdoj, dhe këto sahabive të rësmetojnë se Pengamir a.s. ka vërthetue, Shikimin e Allahu të barek e vëtara Ditën e gjikime Andaj thët Hoxha Thët, tash është koha Me t'i të regu këti këto hadithe E shikoni, këto Hoxha Në këtë kapthin Të kapthina e shikimit e Allahu të barek e vëtara I ka prut të gjitha hadithet Gjane gat Gësë është a i ka e, e këtë haditheve Edhe a i ka e këtë meseleve Mesela, e shikimi te Allahu te bareke wu taala es mesela shume e madhe te selefe. Te njerzoja ka bos iman Allahu te bareke wu taala. Njerzit digjen shum pak te fol per kete mesele sepse es munges imani dhe u munges besimit. Me fol per Allahun dhe shikimin Allahu te bareke wu taala. Njerzit madhone digjen me ponje ne tjetrin. Cso es mesela te njerzit. Mir po neve duhet mos me më undiku prej ambientit dhe uh, mjediseve ku jetojna, po me kaloe në një mjedis tjetër, edhe jo është mëdisi i ajeteve, mëdisi i aditheve, për nga merit a lejë salatu e salam. Andaj dhe të hoqa, ta sheshkoa me të treguhti këto adithe, andaj ma s'jellë veshin tanë, wa ahdhir kalbek dhe s'jellë zemrën tane, sepse pa vesh të vëmëndshëm dhe pa zemrë prezente, këto s'kuptohën. Wa të emmel ha, të emmulu talibil il haqë, dhe meditoj këto, sikura i cilja kërkon të vërtetën. وكن من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنا ا dëgjojnë fjalën dhe e pasojnë më të mirën kështu ka thënë Allahu te barekehu taala alladhina yastami'un alqawla fiyattabi'un ahsana atëzë ndëgjojnë ajetat dhe e pasojnë më të mirin prej dispozitave wa iyyaka wasu'adh-dhanni bikalamillah ruajo kujdes shum që të mendosh keq për fjalët e Allahut bendosh keq për fjalta e Allahut dhe fjalta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fa dalik el helaka. Kjo është katrim. Me mandu njëri për fjalta e Allahut dhe fjalta e pejgamberit alayhi salatu selam. Unë jo nuk kuptoj këtë, unë kuptoj ashtu, unë kjo nuk kam mundsi më, më ndot. Ai ka problem me alladhina juminu bil ghaib. Ata shka bësojnë të mëshaftën. Na kena thon se kena besojmë të mëshaftën dhe kur na vijn ajetat të të fshahtës dhe hadithat të të, të fshahtës kojë zëjën rayon me adatën e fshatës. Kto kë kanë bënë me me botën tjetër. Bota tjetër është bota dhe bindja në botën tjetër është pika ndarëse mes besimtarit të vërtetë dhe mosbesimtarit. Pika ndarëse jo mes muslimanit, se na nuk e dimë, ata shka thonë që janë musliman, na nuk e dini, ai besojnë për në me ahiretet ajo sepse Allahu të barë kjo wa ta'ala thot wa minen nasi, men je kulu amanna billa wa billiomil akhir, wa ma hun bi mu'minin pre njërzve ka shka i thojnë i kena besu Allahu edhe ditë të zgjikinit, ama tas jam besintar ama këta nuk i dina nuk i dina, se është qështje e mështë, qështje e zemrës ata janë mësliman ama ta Allahu gjelluar nuk janë mësliman u që njeri ju duhet me sinu më ka në mësliman te Allahu gjelluar jo tek Njerëz, andajta doha, dëgjoj mirë dhe ki mendim të mirë për fjalët e Allahut te barrek e u teala dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Pastaj thot: "Wa ma dalla man dalla, wala halaka man halaka illa li su'i dhanni bil kitabi was sunnah." Mo e më këtë rriq. "Wa la dalla man dalla." Do nuk ka humb ai cili ka humb dhe nuk ka devijuai ai cili ka deviju, vetëm për mendimin e keq të tina për Kur'anin dhe Sunnetin. Patjetër. Ska mundëci në njëri i cilë e madhronë Kur'anin mas larti sonetin mas larti edhe me deviju Ska mundëci me deviju Në njëri i cilë e, e ka senin ma më madhështor Kur'anin Qish devijuan? Kurse pengameri a.s. e ka garantue shpëtimin dhe rrugën e drejt për ata i cilë e njërë Kur'anin dhe sonetin e pengamerit sallallahu a.s. A ndaj shdoj devijuar? Nuk e kam adhuru Koranin si duhet. Çdo i devijuar, nuk e kam adhuru fjalën e pejgamberit alayhisalatu sallam si duhet. Çoft kjo edhe për ballëja dhe kontradikta mes fjalëve të Allahut dhe dietarëve. Fjalët e pejgamberit alayhisalatu sallam dhe, dhe dietarëve. Nuk nuk bën më bë fjalat dietarit, fjalat e xhoxës barabart me Allahun. Si ka mundësi më bë kështu? Si ka mundësi më ardh xhoxha me Allahun? Në njëri i cili vdes, në njëri i cili han dhe pinë dhe ushtejat, siko si mundi të bëj me Allahun. O kjo defekt i madh atë nda, e tek njerzit. Bard barabart Allahu me, me njerzit. Duhet më shumë hoxha se sa Allahu. Dëshmi e qartë kjo është. Njerzit më pak e përmendin Allahun sa dietarët. Njerzit më pak dinë për cilësitë e Allahut sa për cilësitë e dietarëve. Ishat njerzit se kur ta përmendin e hojtojn, ajo është kështu dhe kështu dhe për cilësive të shumta dhe vlerave të shumta. Tamam. E parallahu shka dê. E shafsë për Hoxhën diçka mos dhe mundet me shkruajt enciklopedi. Do sa godvejnë të pejgamberi alayhi salatu sallam, sizdë. Nuk di kur gjap për pejgamberin alayhi salatu sallam dhe më thon, hajt për shkruaj pejgamberin alayhi salatu sallam, nuk e din. E kjo është defektimall. Sado që njerëzit e ndrojnë pamën e bojnë sunnetet. Mjekrash llohet për pesë muaj, ama i mamën nuk hinzaj më për pesë muaj. Nuk hinë zemër për besëmuj. Duhet me vite, me lutë Allahun të ebareke, u atara. Kështu që njëriju, duhet me madhruhe Kuranin, sepse e thotë, doxëa, s'ka deviju dikush, vetëm se se ka madhru Kuranin. A se ka madhru fjallën e pengamiri, sallallahu, arihi wa sillem, pasaj dhe do Allahu il Musta'an, u arihi tuklan, Rabbi Allah ot kërkohet ndihma dhe tek Allah është mbështetja wala hawla wala quwata illa billahi al-ali al-azim dhe nuk ka lëvizje dhe as fuçi përveçse me fuqinë e Allahut te bareke وتعالى hadithi par nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe zina transmeton Abu Bakr as-Siddiq dhe transmeton Imam Ahmedi dhe Ibn Hibani te tër prej dietarë dhe dietarët kanë thujt hadithin hasan hadith emir neve nuk do ta përmendem të, të, të, të gjithë hadithin sepse adhidhi të regonë disa prej skenave të ditës e gjikimit nësëta në të ardhën të të, të përmenmi. Mirë për të të përmenmi pjesën ku vërtëtojtë qikimi Allahu të vareke vë të arë. Thot e bubekër e siddikë, asbaha Rasulullah s.a.ll. dhe të jomin fësallë l'gëda. Ungrit një ditë mënges për nga meri a.s.a.ll. dhe e fali sabajnë, fe gjelesë dhe ullë, hatta idha kërën e minët duha, dhahika Rasulullah s.a.w. dhe risa u bo duhaja duhaja koha e, e pas mëngjesit dhe qeshj për nga meri a lejsh salatët s.a.w. ka qeshj sepse ka qen dukej u i të reguë shpalja e ditës së gjikimi dhe ka qeshj thume gjelese me kera hu hatta sallel ula ula ula asr ula maghrib pasaj ull dhe risa e fali dreken pasaj e fali edhe qinion pasaj e fali edhe Akshamin kullu dhelike lajet e kellemu hatta sallel isha. Dhe nuk foli dhejdi saj fali edhe jasian dhe deri, këtë këtë këtë këtë këtë ko, prejnë mënxës dhejri një atësi, s'foli hichpë nga mire a.s. Ditarë për kësaj pjesët adithit, sa për dobi, e ka nëzirë se njeri u ndë njerë duhet me ndallë dhe nësë me folë kur gjanë për me meditue në allahun gjellovale dhe me nëzirë urci. Sepështë të folit e tepërt Nuk nxjelin ursi, nuk nxjelin dobi të mloja. A dhe njeriu ndonjëherë duhet me me gdhën mendjen e tij me me mos folme. Duhet mundal vetëm me Allahu on te varde ke wa taara duke lut Allahu jalla wa wala dhe kur shikuan ajetat e tij. Thumma qama ila ahlihi. Ne shkoi tek familja ti, e tij. Pejgamberi alayhi salatu wasalam. Fa qala an-nasu li Abi Bekr as-Siddiq radiyallahu an ala tas'al rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma shaanuhu. Çka njerëzta e Abu Bekri thanë? Aspepit pejgamberin alayhi salatu wasalam. Çka ndodhi sot? Prej më në gjësë, deri më ra me s'ka fol hëqë Dhe më në s'ka qenë e zakonës me pengamere a.s. Më s'me fol fare Pasaj Sana aljom që i enlem jesna Hukat, i kanë thonë njerëzit, sot ka bo Dishka që ka s'ka bo kur Dhe ka shkue Ebu Bekri Dhe ka vetë pengamere a.s. I ka thonë, naam Uri dhe a leje ma hua ka Inun min emrit dunja u lë akhira Tha pengamere a.s. Po, dhjë të regoj, cës fola Sa më është paraqit sot çështja e këtij dunie, çka ka mendoj, e çështja e Ahiletit. Domthonë deri ditën e gjikimit, o deri diçka që vjen pas ditës së gjikimit. Fa jumi al-awwalun wal-akhirun fi sa'idin wahid. I mbledhi Allahu të parët dhe të fundit në një vend të vetëm. Fa quti an-nas bi zalika hatta antalaqu ila Adama sallallahu alayhi wasallam. Dhe njerëzit u kputën prej pritjes prej dhembjes, së madhe dite në gjikimit, vetëm nga pritja, dhe shkun të kademi, ale i salatu e salam, wal araku je ke du t'u julgjimu hum, ndërsa djersit mja, gati i mbytja ta. Shikon e dite e gjikimit, i lodh njerëzit, i raskapit, i djerson, pse, sepse nuk janë raskapit në këtë dunja, dhe nuk janë djersit në këtë dunja, dhe nuk ju ka njërëzit, Interesu e për Allahun të barëke wa ta'ala Dhe ditën e gjegimin Nërsa në akhirat ndodh e kundërta Allahun arrujt Në varë ndodh e kundërta Andaj shkond të kademi alai salatu e salam Fëkalu ja Adamu Entë ebu l-beshar O Adam, ti e baba i njerëzimit O entë istafak Allahu azzë wa gjell Në titë ka zjedh Allahu të barëke wa ta'ala Ish fa'lena ila rabbike azzë wa gjell Shkondër me cëtë Allahu të barëke wa ta'ala Se ditë aranë Shkota Allahu gjelluara dhe thujle t'ja njëse logarijës. Se s'pëmujna me prit. O shtepër, eran, kale, lakad lakitum, mithle lëdhi lakitum, edhe në unë jam duke u um mundu si kur djo. Qa të shka pëndjeni ju edhe unë jam të ndjeje. Në s'ka dhalim, unë pësë jam për nga merë. Edhe unë jam duke u um mundu. In taleku ila e bikum ba'de e bikum. Shkoni të kë baba tjetër pas babes parë. Ila nuhin, alai salatu e selam Shkojnë të kënuhin, alai salatu e selam Pasaj, thot për me nga meri, alai salatu e selam Fe jenë talikun, ilan nuh Shkojnë të nuhin, sallallahu aleyhi sallam Edhe i thujnë të njëten Shkojnë të zoti dhe thujnë t'ja njës e logarijës Se ti e i zedhur i Allahut E kshënë me dhavë për e vlerave që ti ka thanë Allahut e bareke Wa taala, pasaj ka thanë Lejse dhalikum indi Kjo përgjigje dhe kjo lutje nuk ka mundësi. In taliqu ila Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Shikoni tek Ibrahim alayhi salatu wassalam. Sh Shikona e, e drejtojnë dhe orientojnë te dikush tjetër. Afuval. Nëse pejgambert mbasxhethur s'kan mundësim me shpëtuar njerëzimin, a do ta shpëtojnë vall' hoxhallar dhe dietar njerëzimin ditën në e gjykimit? Nëse te andjek në hoxh dhe në dietar pa argument të qartë nga Allah dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe e pason Fetëfan e gabuar me epshin, e gabuar, atë shpotëm ditën e gjikimit, kella, kur sësi. Për nga mërë të allotën, lejse dhalikum indi, s'kam mundësimi u përkërgjantë, in taliku, hatës një shpetë të këtëri. Nuk të mundët me të shpotu kërkush, handaj feja, elhamdulillah nuk është e askujna, vëtë allotë. Parimë të allotë, gjellole janë vëtëm të allotë vetëm Allahu në gjellu ala mundet me të shbutua andaj në eve duhet me njëk parimet, argumentat, dëshmit jo njërzit asë një pre njërzve vetëm Allahu në gjellu ala dhe për nga mejri sallallahu alaihi wasallam fa inna Allah të taqadahu khalilen ju ka thënuhi se Ibrahimin e ka zërë Allahu mik shkoni të Ibrahimi fa janë talikun dhe shkoni të Ibrahimi alaihi salatu e salam dhe thët lejse dhalikum indi s'ka mundësimi u bakur gja Ibrahimi s' in taliqu ila musa shkonit tek musa fa inallaha azza wa jalla kallamahu taklima sallallau ike a fol muses me te folur ka shku te musa e ka than lei se dalikum indi s ka mundim jo ba korja in taliqu ila isa shkonit tek isa ibnu maryam alayhi salam pa cajo me tati pa sai ka shku te isa dhe i ka von in taliqu ila sayyid waldi adama shkonit tek zotria ai bi vet adenit Tekush, tek kush tek muhamedi alayhi salatu wassalam privilej imam i, i pejgamberit alayhi salatu wassalam adeb seifundit e pari atje alayhi salatu wassalam shkojn tek muhamedi alayhi salatu wassalam falyashfa lakum ila rabbikum azza wajal la ndermecoje ai te ta allahute vareke وتعالى fa qal fiati jibrilu rabbahu tbaraka wataala fiqulu fiqulu allah azza wajal dhe shkon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tek Allahu te baraaka we taala në fakt në transmetim ka orse gibril alaihi salatu wassalam shkon near te Allahu te baraaka we taala a dhe thot idhan lahu ya bi laye muhammed te alaihi salatu wassalam dhe fa yantaliqu bihi gibril sallallahu alaihi wasallam fa yakhiru sajidan qad ra jum'ah wa yaqul Allahu azza wa jalla shkon pejgamberi alaihi salatu wassalam te Allahu jalla wala dhe rin na sajdah sa dita jumos kompleta dita jumos rin sajdha para allah o xhella jella wala feqiru sajdana biana sajdha wiqul allah o azza wajal e allah tbaraka w taala ithat irfa ra'sak ithat grita kokon peygameri sallallahu alaihi salam wa qul yusma thua isekena me nddhuwa shikona far pozite ka peygameri alaihi salatu sallallahu alaihi salam falsakena me nddhuwa kërkan sengon allah o tbaraka veç muhammedan alaihi salatu sallam dhe prap kët njerëzë njerëzë do që ndjekin. Allahu xhallata tij dhat Muhamed ngritë kokën, fol çka po, do të se kemë të thonë. Ish fa tushafa ndërmjetës të ajap në ndërmërcimin. Ndërmjetës të ajap në ndërmërcimin. Alei salatu wassalam. Andaj s'kamo privilegje me ndjek Muamedin alei salatu wassalam. S'kamo privilegje. Sepse ai është njeriu më i mirë që ka jetuar. Mos më pashen më i miri, nuk i thot Allahu kështu, ngritë kokën, fol çka dush të japma. Pastaj do pengamir alei salatu wassalam. Fyrfa rasehu angrit Allahu tebaraka we taala fa iza nazara ila wajhi rabbihi azza wajal kharra sajidan Kurta ngrita kokën e shef ftirën Allahu jalala dhe prap ben sejdë. Ne shira skena dhe momente ta tashme. Doja i ben sejdë Allahu jalala kur ta shofë ftirën e Allahu tebaraka we taala prap ben sejdë premadrisa mother. Ktu është teksti ku argumentohet se Allahu te bareke u teala e shofë njerzit ditën e ngjikkhimit i parë prej tyre Muhamedi alayhi salatu wa salam Muhamedi alayhi salatu wa salam dhe pejgamberi alayhi salatu wa salam ka treguë deri në fund se çka ka menduar pas pas kësaj na e tregojnë në rradhët tjera është më rëndësi se e shef Allahu te bareke u teala hadith tjetër në Sahih Buhari dhe Muslim nga pejgamberi sallallahu alayhi salam se disa njerëz i kan thonë ja rasulullah oj dergouri Allahu Allë na rë në ditën e ngjalljes. O, i di Allahu. A kanë më pau Zotin ton ditën e ngjalljes? Brenga sahabëve ka thënë, a e shohin Allahun ditën e ngjalljes? Sepse atërat nuk kanë interes diçka tjetër, përveç Allahut te bareke u teala, përveç Allahut jelle jelle wala. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thep pejgamberi alaihi salatu wasalam, "Hal tudarrunu fi ru'yati al-qamar?" Angushtoheni, a dëmtoheni? kur e shifë një hanën dhe shikon për e përzikën e pengamerit ala i salata sëlam me pasen që nuk shifët Allahu pykja ka qenë e qartë, e shofëmi ajo e shofëmi Allahun ajo. Shofë ajo me pasen që nuk shifët Allahu gjelaj kështon, jo a ma shikon e pengamësam, leje që ju thot po po ja u qaran dhe ja u ilustran që këni me pap papik mbulese papik pengese hel të darru në firru jetil kamer angushtoj në në shikimin e hanës Lejle të lbedër, natën e bedrit, Kalu i la, ja Rasulallah, Thanë jo, kërë është hëna e plotë? Kërë është hëna e plotë? Thanë jo, ja Rasulallah, Kale, Heltu darru në firru, jeti shëmsi, Lejse dune hësë hapë, Angushtoheni, A kini problem me po dhjëllin, Kërë s'ka mjegu la? Kalu i la, Thanë jo, قال صلى الله عليه وسلم فإنكم ترونه كذلك يدتشفني أطان تشتو لما ثون تششفني هونان تششفني ديالي تطبيق بن جيسا أكني بن جيسا يششفني بن الله تبالك و تعالى انكت فورن يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه Imbled Allahu Xhallahu te gjith njerzit diten e gjikimit, vajdon pejgamberi alay salatu selam me tregue se Allahu Xhallawala diten e gjikimit i thot çdo kujna çka ka adhuru diçka tjetër, shkoji prmas derisa te jesin besimtar, dhe qven Allahu te bareke وتعالى. Hadith tjetër, gjithashtu ne Sahih Buhari dhe Muslim nga Abi Said al-Khudri radiyallahu an, se disa njerz ne kohën e pejgamberit sallallahu selam kan thënë, ya rasulullah, hel nara rabbana yawm al-qiyamati? O iderguri Allah. A shohme Allahun Jellal wal Ala ditën e ngjikimit? A shohme Allahun Tebareke u Teala? Kaul ar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pa pejgamberi Alaihi Salatu Wassalam, na'am, pa po. Shikon e përgjigjen, na'am. Po. Keni me pa Allahun Tebareke u Teala, hel tudaruna fi ru'yati ash-shams bil dhahirati sahwan laysa maha sahab? A keni problem? A keni pengesa? A keni vështirësi? me po dhjellin në mesin e mesditës, dhahira goën e drejkës, dhuhr pak kur farë mjegu dhe a kini problem me po dhjellin këtëko? kalu la, ja Rasul Allah than jo, ja Rasul Allah kale, ma të darrune fi rujetihi tabareke wa taala jo me l'kijamati illa kema të darrune fi rujeti ahadihi ma tha ju nuk dhët ngushtoheni e nuk dhët keni pëngesa me po Allahun të bare kjovë të ala sikur që nuk gushtoni me po hanën apo, apo djedhen sikur që nuk gushtoni me po hanën apo, apo djedhen dhe e ka parënoj për nga meri alai salatu sëlam hadithin tjetër duke vazhdu me të reguës e shkandohë ditën e gjikimit gjithashtu nga Gjerir ibn i Abdillah që ki për nga meri salatu sëlam i dhe në transmetani më në Bukhariu dhe muslimi thot kuna gjullusën ma anë nebi i salatu sëlam thot ishmi ullur me pë ullur, modestia e laur të për nga merit a lejt salat, ullur me me shukët e tina. Thë në dhara, i lë të kameri dhe shikojnë në hanëm për nga merit a lejt salat, esram, e ka shikua hanëm, dhe tha innekum se të raune rabbekum i janën ju dhe të shifnë një zotin e juve me si, dhe të shifnë një zotin e juve me si, kema të raune he dhe, sikur që e shifnë një këta. E shikone këtu ka konkretizim të qartë Shpreje të dukshme Të prera Se Allahu të bare kjo e tala Shifët ditë në gjikimit Janë kontë të nejtë E kanë shirë hanën A kini penges me pa që ketë hanën Nuk kena penges Qështu kini me pa zotin e juve I janën mesit e juve Qështu nuk pengoheni me pa hanën Kini me pa Allahu të bare kjo e tala Pase ka thënë La të da mune firu jeti hi Këtë ka përdo një shpreje tjetër Haditë në Bukhari muslim La të da mune Të da mune a mushtie nuk ështi është me thonë prit le ma mu pa krenë të ështëfë Allah unë gjëllë ala jo në këjë shofë në anë nuk i thonë në kur kujtë prit shlemë arrejni se shifë të këna përket ka mundësi me pa andaj dite në gjegimit nuk është nuk kam pëngesa nuk kam bariera për me pa Allah unë të bareke pas e ka thonë për nga meri s.a.s. në faqdim Fa en la tughlebu ala salati qable të luë i shemsë qable gërubi shemsë Nëse keni mundsi, mos mbyiq namazi para lindjes së diellit, sabahit, dhe nëse keni mundsi, mos mbyiq namazi para perëndimit djë, të diellit, fefalu bane. Sabahi dhe i hindia. Për ndeshë dietar, e kanë dhënë me këtë hadith, është një numër i madh dietarëve që kanë pofunduar se namazi më i rëndësishëm dhe më me vlerë te Allahu xhallala është namazi i akşamit, i, i sabahit dhe i hindis. Pra këtu e ka lidh pejgamberi alayhis salam kënaçin më të madhë të ahiretit me veprën më të madhe në në këtë botë. Disa të tjerë kan thënë më e rona dhe më e vlerërosh sabahin, për savojtë sabahi, ka diskutaku, ka polemikë Gurgush, mirë po mes içindjes dhe yacisës. Disa kan thënë yacia, ndërsa disa të tjerë kan thënë wal asri, ku la betu Allahu xhellahu ala pa shaqohën, disa kan komentuar pascha içiniën. Me nanci pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka nxit shokët e tij na çata jan të kujdesshëm për këto dinamoze. E përmend një hadith nga Suheib ar-Rumi radhiyallahu anh. Hadithin e ka transmetuar Imam Muslimi ku e ka pohuar shikimin e Allahut te bareke وتعالى. Dhe ta me këtë e përfundojnë na vazhdojnë me lejna Allahu xhelal li xeratat e arshme. Thot Suheibi, qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Iza dakhala ahlu al-jannati al-janna." Kur të futohet banorët e xhennetit në xhennet. Ja kuullu Allahu të barëke wa ta'ala Ja kuullu Allahu azzawajll That Allahu jellë wa a'ala E këna përmen Ja kuullu Allahu That Allahu Ka me folë Allahu jellë wa a'ala Ka me folë me zonë Ka me një njerëzit Allahu të barëke wa ta'ala Tu ridu në shejën e zidukum Adoni diska me ushtuë Banorëve të gjennetit Me komoditetin më të lartë Me knacit më të larta Që të ta përmen me në ligeratën arsh Me hadithin ku konkretisht e tregon gjendjen si janë duke ndejt banorët e xhennetit, në çfarë karike, në çfarë pamje dhe si u den Allahu xhallavala, dhe si e shikojnë Allahun te barekute tala dhe çfarë ndodh. Këto shkurt, hadithi e Muslimit e përmend se i thot Allahu xhalla, "Hal azidukum shay'an? Turiduna an azidakum shay'an?" A doni mi u shtu diçka? I qulun, ata thonë, "Alam tubayyid wujuhana?" A nuk na ikë ndriçoftë ratona? Shikona, të mahnit turma tek nacid, edhe Allah thotëa donë diçka tjetër, ata nuk shohin diçka që ka mundësi më shtuar. Nuk ka mundësi diçka më shtuar. A nuk na i kish marr fytyrat tona? Elam tudkhilna al-janna wa tunjina min an-nar. A nuk na kish futur në xhennet dhe na kish shpëtuar prej zjarmit? Kjo meritë e madha. Çka më shtuozat më shumë? Prej zjarrit kena shpëtuar, në xhennet kena hyr fytyrat janë ndriçuar, çka ka më shumë? Qala. Fat transmetuesi tha yekshif alhijab dha yakallahu jallahu alhijab alhijabi bulaysanallahu tbaraka wataala fama atu shay'an ahabb ilayhim min an-nadhar ila rabbihim fa atayyamayid sallallahu alayhi wa sallam nukijoz dhan banarrat aljannati diçka ehabb ilayhim ma tadashur tekata shikona ma tadashur tekata çka argumenton kjo se edhe se ndi ma i dashur ndonjaka sem por ata Shikimin Allahu Jellal wal Allahu pejgamberi alayhi salatu wa salam qalan es'aluka ladhata an nadri nadri ila vejhek el kerim ozo do lus dhe të kërkoj prej tyje që të më mundësoj ta shijoj lezetin e shikimit në vjetën tonë më e madhe, s'ka më ma shumë. Njerëzit kënaqen kur e shikojnë dikën për njerëzve. Kënaqen kur e shikojnë krijetar që fhol pa lidhje. Kënaqen kur kalojnë prada ata. E Allahu Jellal wal kriusi ne çaj vetë të tokës. Leis ma uqtu qëjën e habbe ileyhim nuk i është dhëmë di qëka më të modhe se së qëkimin Allahun gjelle gjelle wara pasaj thëllë suhejbi thumëtela hadhihil ajeta pasaj këllë dhu ketë ajet për nga meri alaihi salatu wa salam lillazine ahsenu l-husna wa ziyada atatë të cilët kam bo mir në ketë dunjo që kam bo mir i kam besu Allahot dhe në binda Allahot dhe për nga meri alaihi salatu wa salam këtëre ju jipët l-husna gjënë të ridunën e zidë e kumë që jenë adonim ju shtudish ka shtimi është shikimin nëftirën e Allahu Tebareke dhe Hoxha ka përmenë prej hadithet dhe tjera ku e pohon për nga meri sallallahu a.sallam shikimin nëftirën e Allahu Tebareke dhe e një sonneti nuk e diskutojnë dhe as nuk e polemizojnë as nuk e bin ke qështje, qështje polemike se besintart e shofin Allahun gjelle vahala ditën e gjikimit edhe e shofin në جنات لسم الله سبحانه وتعالى تشاء الله جل وعلا ومشير اتينا الله جل وعلا مطمشير لسم الله جل وعلا تشاء الله جل وعلا مستنبرين بريشkimit daftiren etina لسم الله سبحانه وتعالى تشاء الله جل وعلا تنبوه دين كس القران والسنهت النبي صلى الله عليه وسلم اشه شقنديك ثوابات اتينا اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين